Opa, Atzaldeon, hemen gauze biztu irrati zen Gaurre biztu irrati zen kontrola gazta asambleaik hartu dugu <risa> e, Apurretu lertxeko zede testu inguruta andan zaio hau e, e, Gazta asambleatik antolatu dugu komunikazio jardunaldi batzuk hitzaldi e, tailer eta zaio ezberdin ekaz Eta horren baitan ikusi dugu bai, biherri zen aprobet komunikazioan inguruen jakintza bat eskuratzeko da, Guk aburuete hauzun hartzeko zera nahi naiduen komunike eta guztioi eta hor sartzen da saio hau be bai e, lelengo saioa izango sana jardunaldi honetakoa em saio hau pentsego eskualdien e, e, dauen e, komunikabidez berdineri e, elkarrizketa moduko bate hitzie aburuete eurek edekien e, jakintza hori guri erakusteko edo danalakoa E, eta horregaitzik itxik be, batu gara bai biztu irratizeaz eta e, itzagaz Apur bete eureke komentetako ba, zebentzean dabeen komunikazioataz eta hori Apur bete azteko, e, igual aurkeztu zuen burue, e, non dizatozien, eta e, ba, igual zelan eh zinen e, interesetan komunikazioan inguruen edo no ze mundu no zuen hurbilpen hori komunikazioa edo komunikabidekas ba nei jabinas jai west eh hemen e, bizturat izan askotan egotenaz eta eh oraindala pare bat urte hasi nintzen irratia datorten ba batezbe basima esperientzia eta esperientzi moduen ba politza irutsuten irutsuten eta hori gaizen bat Ni joan anazo, yanakabello, ta bueno, eh hitzategnator, hitzako susendari ordienaz dienas egun, kasetari lanak ber egiten dodaz eta bueno, ni kasetaritzan urte asko doro daz, irratizan, televiztan, eh komunikabide idatzizetan, da noiz hasi nintzen egiz izan e, komunikazinoa e, arduratuten edo horretara orre, hurbiltzen, ban ikuste dut eh gazte gaztedik edo txikitsutik hargi euki jotela. Ziengo san nire nire bidia vocacional. Bai bai, neurietotala. Arrastion, ni ales alesuri artenas eta komunikazioan bi mastodonte honeen unikas aldera e, dut eh ez? Baina, bueno, esan berot Aosko komunikazioari jakokonez ointzu hasi berri nagola. Etxe honetan bertan biztu errati zen eh musika giroan sartzenan programa daten eta eroi normali mentzet edo urtieri edo esperientzia diagokonez, e, idatzi izkoan ibi zenaz, gehien bat bale, norbere esperientzia edo bizipen pertsonalak azalduz, eta artikulu gintzen esango du, soser esan beharroenko balitz. Nando, nando. Bale, ba, igual, ja joateko gaira edo, lehenengo le balderi izango zen, zehen izango e, zen, zen gozan, zuen tzat e, komuniki, komunikabide baten helburue eh? Eta ia uste baduzuak gaur egun komunikabidek helburu hori betetan badabe edo Bueno, ba, ezangon haben. Bueno, ez dakit justo badan e, norberan edabideari buruz sorbaitzeko galdera bat edo, baina e, nik ezangon haben hau sortu zala, bueno, gurie e, hau bisturri ratiz sortu zala, batezbe, ba. ba, esperientzi moduen, gero jente asko gaini sinesten e, delako, ba, e, irrati bat eta irrati libriek edukitzi onuragarri zela eta nik bera ezinen zu E, baina enaben esango derrigorresko, o sea, bierreskoak direnik gizarteantzat, ez dakit, o sea, ni zurez aportazio bat eitzen dabe eta eta gauza oso interesante urtetan dire horretatik, baina enaben esango ba, hori, o ezin dala edo herri komunikabidek ba herri komunikabidekual baina justu asto nik ni gustodala aportazio bat eitzeko. ez da, ese error Eta susenduzuk, eh, x e, igual ba, edo sen realidade, realidade bat egon badawela. Bai alde aldeisen bide bat kanalisetako edo aditzera moteko gehi gau gitzi hau. Baina realidadi egon badau, osea, ez da aldatzen. Baina nik gustot elburu, bueno, lengo ta baino komuniketie, eh? comunica vide, komunikasiño, hori bi bai ala da. E, baina gero bai sartzen gara lurralde baten non sartzen dien azpi elburuek, niri lagusta nolaren zati, eh? azpilburu elburu moduen bat idutzi, baina, bueno. e, batzutan sarritzen, zes gau bihurtze, edo ideologik jakin bat, edo balore jakin batzuk e, edatutie alde dien elburu bat. Besta guztaba da, gugada oso gongoaren, ala ez, vale. baina hori helburu edo azpilburu bat bai bada, eta olakoako gongo dire, komunikazinoan gerizpetan asko, ezta? Nik uste dut bai, adoz no, eta uste dut komunikabideak eta komunikabideak e, bere iztu inbiardila, ez, desberdin jo inbiardila. Ez da, errekomunikabide bat edo maia nazionaleko komunikabide bat, ez. Berez e, komunikabide batean helbure izen bierko litzikela argi argidau, e, izena bera dino, ez, komunikatzeko bide bat izen bierda. Informa sinotik, erritarren gana. Hori e, betetan da geur egun zalantza asko dekotez. Ez dut uste komunikazioa zabalzie daak geur egun, komunikabide bat sortzen sortzenen, komunikabide handi bat sortzen danien batez be, horren helburu danik. Azpi helburu pi bat da orratzien eta da e, politikie, kulturie hizkuntzie hori e, dana kontrolienen aukitsi. E, Komunikabbieke laugarren boteri diela entzuten zan denhen. Nire ustez lehengoa da. Ze alderdi politiko gaur egun irabazten deu e... hautezkunde e, batzuk edo nok aldeu goberneu Bain, herri bat, komunikabide barik. Formato aldatu behar, eta lentsan la involuzión no zera televisada eta onda mm. la involuzión zera tuiteada. Hori ja, da, baina. Bai, baina. Bai, bai. Holanda, bai. So. Eta, eh, horreaz, lotute behar ongozana, igual, eh, uste da zue eh, Gaur egun, oza, sea, eskamatien, zuek esaten duzuen interes konkretu horrek egotie komunikabien azpizen e, lotute edo, eskamatien e, informazioa moten dugunien ze elburu gazen dugun informazio bat edo informazio bat emoten dugunien ze beste informazio eskutatzen dugun edo analakoa Ordeni, hau gaur egun helburu izin bierba da e, informazio alik eta objetibona edizetia edo neutralena edo e, benetan informazio goki bat emoteko edo... Bueno, eta hobeto esan da, gaur egun Eh, horrek zer suposatzen duen o no? zer nahi duen esan horrek ia, ia objetiboan edo ez edo objetibo izetik zer suposatzen duen edo ez edo, edo... zaiatu bihergaren eh, ia zuen helburu hori badan nik esango nabene bueno objetibo bueno, eta zune bueno, barri beti zaizkoa. objetibo eta zunea estela asistituten eta egal hori beste el burue e, el burue igual izan bierko zangeizago e, kritikoa izetan zaiatzi eta Eh, hori nikusten dut be ondo dela norberekiko kritiko izatia eta eh, hori norberen alderdekoa rekiko edo esalerdise edo ingurukoan e, ganako bai. Saingo dut, osea, saiatu e, ikus puntu moten emoten eta eh et, e, nikusten dut hori orokorren hori sinberko sola alburua. Ze objetibotasuna, osea, zuk badizu Norberak bat eki zeideaeko zen eta ez, ezara zaiatuko zure, zure narratiba baten enkontra doan nahitzen, ze, ze esaragongo ador zure burua ez orduan, baina, bueno. Hombre, hildo editorialak hor gaur egun askoa gintzen dabez, baina nire ustez bai, komunikabideen helburu izen biko litzeke e, alik eta objetibuena, informetie, nahi dut esan, gertakizune hor dau. Pasetan dagoena, pasetan dabil, eta gu saiatu bihar gara pasetan dagoena jasoten eta hori komuniketan, egize da. Gero, segun zein iturri joten dozune, dozuk esan dozune, honen joko dote eta honen ez dot joko, azken batien objetibotasun hori, zuretat objetibotan niretzat ez da izango, ez? Ze, oneri elkarrezketia eta oneri ez, azkenien, ba, bueno, hor sartzen da apurtxu bete noberak kasetarizek, edo, edo komunikabide handi batek egiten dut aukeri, ez da? Baina, elburu, e, e, datu objetiboak emotia izenbiko litzekela, ikustetik izembiko, zela, gero hor sartzen da, hori lehen haipatu ba, zensura edo autozensura hori ez, noberak egiten duguena edo edo zure goikoak agintzen dutzuena egiten da bena. Eta hor gero aipatzen zendun neutraltasune ez, hor bai pentsetan dut nik ez garela izen bierkasetari zogun neutralak. Datu objetiboak eta bai baina neutralak ezingo izen edo nik beti defendatzen dut noberak enbiar duguela e, guk badeko gu gure esan daigun gizartearekiko ardure bat, guk zerbitzu e, bat emoten dugu eta guk errigintzan gintzan, erri zeiten dugu, guk kulturan, kulturia babestu behar dugu, guk gure izkuntzien aldein behar dugu, gure eskubidien alde eta abar eta hor bai apurtxu bett komunikabidiek edo kasetarizet bustin behar dira dibide bat gure eskudago ez, bai, bai pingidea igun. Guk gure eskudagon, hemongo ba geinke bakarrik egun horretan pasesanak gernike txiko dugu, eh? Gernike edo pasesana igual ez dakit, berro eta marrorri aldeko egunkari baten, Boztorri alde mondan nahikoa izango litzeke, baina gu kaukeratzen dugu egun hori baino arinauko informazioa batzie, prebiok emotie, elkarrezketa keiki errimugimendu eri, ostekoa iritzi artikulak sartzea oneri iritzi zeskatu, besti erizdaki zer, hori ja, neutraltasune ezauz mantentzen. Ze, azken batien, e, botere politiko espainolak zer esaten daben horreri per, zure periodikoen esatzen zuen moten, e, tarte behar dine horia, zuk aukeratzen duzu, azken bat dien, lan egiten duzun, zure errezek zelan eskatzen duzun zuri, eta zuk berari, zelako informazioa hemun. Mai, eta, biherrezkoa dat, gana ondo dau. Hau da, no. gauza bada, konteti modu objektibo gaten, hau dau, pasada, barrize, hau da, notitze dagoen hau xeda. Baina, gero, sarritzen be bebaidau faktore bat, eta tristi, ez uberte baina, evidenti eta reala da. Sarritzen jentiek, biherdeuz, perspektibak, berana ontzeko, hau da. Ba, norbere kriterijo osotzeko, behar leku leko askotik eran, eh? behar duzu asko iragurri, behar duzu informeu. Eta hor punto bat Se, puntu bat eltzenan hon hori kakotxartien, ze ez gautasune pozitiba aldan ixen, ze ikuspuntu bat emoten duzu. Altseragona da 2 desa doz, baina bueno, ez zetu itzien duzu, beraz? Iazgabiz bakarrik konteti ez, hau dazgabiz bakarrik barri hori emoti ez, gabiz horren... Analisi izango dugu edo horrene inguruko zera bat lan bateitzen edo kriterio bat emoter, eta hori bebea arrezko gala usteot, komunikabideaz da bakarrik zer kontetie, zelan kontetie. Horrek ekarriak bezin ondo hori joak aztertzea, hori, barri hori, zera hori sortzeko mondien aurrekarizek, nondik etorri hori lehik esan, nondik ez es lehik esan eto hori lehi, hori dan aztertzea, bale? Nik ustot ez da bakarrik kontetie norberi kriterioan sartzi, bai. Eta horre sartzen da bai autokritiken zera, klaro, e, dano, dozela, eta nagozaten dugu editorial desberdina zela eta batzu kritike itzen dugu e, no, e, ze adarretaran txatietzen da, e, beste batzuk geure hauak e, moduen joten dugu. Baina hori, azken maten, aberastasun dutzea. Aizagona doz, edo ez, bai, aberastasunan nik, nik uste ezinlikela bukatu. Eta komente duzun horretan ganera, askotan ba, ikusten da be bai, ez? Guk dekogun e, ardure horretan komunikabide moduen edo komunikatzaile moduen kogun ardure horretan guk sortzen dugu albiztia, guk topetan duguz nahi eta pilpillin ez dauen babatzuten e, urte urren bat dala edo ez dakiz ere dobestie norberak sortzen dugu albizte hori ez? hori be, karo, zilegiz zire, eta guztiz beharrezkoa da nahi eta komunikabide handizetan edo beste leku batzuten ez dana agertuko zuki ikusten ma duzu do, ardure bat deko zule horreri buruz informetako zure irakurle entzule dodanadalakoari, segatik ez? Ba, eganean e, karpen modu benoza Nik uste bazkotan hitzen duela arreo jeti botasuna eta azberbaen eh, adjetiago kalifikatibak esera biltsi eztak eh, isera baina nik uste hau faktorea importantia eta azken batean zerien modeltasun garrantzigei beste zeuserioa nio eta prediko batean eh, jartzen bauzun eh, lelengo horri zen kreston eh, irudizegaz kreston eh, eh, letra gigantietan eh, spektakulu bat emondana eh, ez da inon baina ero jartzen bauzun eh, laugarren eh, horri aldien se eh, bloke baten 10 eh, pertsona etxeari gelditzu dela eta bloke baten sartu da zela edo sutan hasiela da horrek 10 pertsonak etxeari gelditzuko dela ba hor ikusten dela bai azken asken batean zelan eh, Bai, eh, aldo zen, izan objetiboa da igual ez zuz esango, ez zuz okupaz, ez zuz esango ez daiz zen mugimendu ez zuz igual eh, manipuleko baya, bai, bai, bai, izan moten prioriak ez beste gusabatzuri, beste gusabatzikiko eta klaramente hori da, nik interes konkretua dekozulako horren aspizen edo. Mm -hmm. Eta ez bakarrik, eh, geizen haitzetu eh, duzuna izenda, izango dugu gramatik, heu da, fizikoa, letrak, ez bakarrik zer idazten dan, zenbat idazten dan? hori, e, barri hori pase hor duko gau, jenak esan, nah, daunaz, aurrekariren bat, egon badau edo badan e, ekimen jakin bet, baki ja jan, nos paseko den hau hien, hau da, gogon Gure esko dago, egongo da, ez dakit, e, ekimen bat. Zelan emotiakon bombo horreri, horrek itzi dauzen emoitzek zelan e, baloretan dien, hau da, periodikoan zenbate, periodikoan dena alako soporte horretan, zeleku e, zenbat horri Dara da, ez da bakarrik zelan idazten da, edo adjetibo kalifikitibak ibiltzen dauzen, edo ez. Bale, batzutan adjetibo barik asko esan lei, eta simplien idatxitzi asko esan lei. Eta irudizek, ze irudi erabiltzen duzun, ze argazki zartzen dutxasun, ze dana. arpeikera hartzen dutxasun, eh? argazki zena gertzen dan horreri, hori dana, egual, batzuten pasetan da apurbet ganetik, eta ez gara konturatuten, ez da, bai, bueno, mundu honetan gabizenok bai konturatuten gara, argazki hori agertzen denak hor periodikoen, es de la, güengabau hartuko dugu ez, zo segaitik doa argazki hori. Irakurrin biardo zu hori informazioa be bai, baina zukat entzino ipintzen ez badotzasun dak ez dakizianesan. Ez da publizitateia bai da komo informazio subliminala sartzieles. Justizua. Eta batzuten eh edo entzuri ez da horregazu hartuten. Mm -hmm. Baina, eragiten saus. E, zuk iritzi bat sartzen sabe horregaz irudiregas be bai. Eta hori ganera eksponentzial handiz jau bihurtzen da, esatebaterako, zabaltzen eh, dozu nien sare sozial baten, eta edo bidrik onena Instagrama da, egin Instagrama sare sozialan artien esken batek visualena da. Osa, sare sozial bako txak beran txera dekos, aferra dekos, baina Instagrama oso visuala da, argazki, bide joak, argazki batek. Barri hori irakurtzen hasi hor ja asko esan dutzu edo totzu eserresan. Karo, hori da bai, ozak, kontuz ekin bida. Mm -hmm izan burutan titularratan barik, titularetan... Bueno, horrekazia mina lehike bebarri. Ehin lehike. Bai. <laughs> eta ero aparte, hori bai, jo, testo ingurak eti bai, ze garrantzi o sea, emoten badane, o askotan sea, komunikadio egitzen dena, kasu bat, konkretu bat emoten dena, hor momentuen zelan izendan deskribiridu, horrekatzen bai, duen dena, emakume e, bat ekiltzen dugu bere zen arra, eta hori forma zinokartzitzu egual bai, ez dutxosaten, e... Eurik berezen haragon dala, bereari maltratetan bihurtetan, e, denuntzi bat egin eta faltxue dala esan bideela, ez daiz ero, mile histori, ez dutxosena jartzen, zentreretan dalako e, a, ekintza horretan edo, da eso horren atzin egondan guztiztaz Eta horren atzin asko dago, e, dirue, nahi dut esan, konsumoa, konsumismoa, e, zuk saltzen dozu hori e, morboa dalako, eta gure dozuleko titular horrek, E, alik eta eraginan dizena ukitxe, eh? ez dutzu ardure informazioa zabaltzi baizik, eta e, gure duzune da hori, sarera botaten duzun momentutik e, urrengo hor duen, izetiaia izetia ja, trending topic eta egotiaia ja, e, danan mobiletan eta danan e, agotan ez da hori zer dagoazkin, boteri egotera ekonomikoa ja. eta bai, zelan, eza, hori gauzie dana, hori trending topic edo analakoa askotan eh nikuste askotan pastean dela komunikazioetan eh, askotan saiatzen dela jartzen eh jentierik gaur egun interes handotsonan arabera baina ez be dan jentien egunekotasuneko problema den arau da igual jentiri en eh, interes eitzen tema batzuk eta orria etzik eh hori islatzen da edo Baina, erodauz, horok horrien, egun neokotasunien arazoak Igual, ez da benak, porque notion son tan morbozos Ez da usuna jentiek, ez da eta gure, erri zentzako, ez da, ogi xe eta gure <laughs> bai, bai. Bai, bai, bai, bai Eta, bueno, lanketa bat izkatzen da belako Eta, egiz eta, da, dana esango dugu, eh E, lan mundu honetan lan mundu honetan kasetarizokelan bizi garen be badakigu eta die pilo bat ordu e, lan baldintzak oso eskazak dire komunikabide gehi jotenetan ez basausen. Holako komunikazio handi baten eta goiko posturen baten, ja. postu honon bat bad ekuson. Azkenik, claro, zuri bai erakartzen erakerria aldotzu holako gai batek eta hori lantziek eberduzu ez zun denbora bat emoten ez dotzuen horrialde bat edo emoten ez dotu esan minutu batzuk irratizan edo telebistan eta claro Esta Rxs. interés beste interes batzu dausela atzi norrek danak isiltzeko? Mm. Ba bueno, izan bai. Ba eta ores bai badu lotute urrengo alderie azken eh bai badelako hori problematika igual batezbe herriko komunikabidietan e, eragiten darena ta urrengo alderiaia e, gaur egungo mundu globalizatu honetan edo ia herri komunikabidi exelako papela jokatzen daben edo zuen ustez. Bueno, informazioak edo Guk ez dugu, hemen irratizen bintzat ez dugu lantzen e, informazioa asko Egitze da, eitzengun, lantzengun aktualidadi lantzen gun forma dakarra egualda elkarrizketakaz Eta aurrekoan anein geuntzan elkarrizketa bat e, mundekako e, festivalen kontra dauen plataforma bateri Eta zu zuk esan zuna, oza, egual, berez dimensioa gaitzik, ba egual ez da merezidu estakizen bat minutu edo estakizen bat horri e, Baina, zan ikusten gendun gukube bai, ba, kauza bat, empatia sortzaskuna eta be bai, oza, legitimoa zana eta babestu balzana, ezta? E, ekarri gendun, ba, e, gizon bat, heleder, e, ba, kontezkuna, E, mundaka Festival, gero, unze, Bizkai... Bizkai... Beio, bei, beio, bizkai... Beio, bizkai beio, bizkai e, Festival, birtudana, horren atzeko, bate tege maneje guztizek eta zelan, promotorak eta... Itzen, e, una herrementeria, da, zen, lotute da. eta... Eta, hor duen, esango got, gero, berak ekarrezkuin, ba, eurren alternatibi, eh? Da, igual, batzen dozuna, pertsona, da, igual, baina, esango goto, modu interesantien eta, ba, guk horren aldein gendun, nahiz eta... Ba egal, in interes eh, informatibo espezifiko bat, baina igertenen duen, ba, kauza hon bat zala eta, et, eta alzala egin ba, ba horren alde. Eta kauza honain zen arren, azken baten, kaso espezifiko hori, Bay of Vizkai, Wave Rave, zera horrena guzti horna, e, ez da, berdintasunetik hasten den egoera bat. Hau da, horrek emote osku, hankie edo abagunie, azaltzeko, zelan herri komunikabide, edo errar komunikabide, txikis, jaka palak esango dugu, E, betik hau da, barri, barri hori konte hor duko bella, behien dauen gentieri aboz bat emoteko bidie direla. Hau da, sarritzen zen emoten dugu, e, bardintasunen azibi ala barri bat, eta ez da dit, independentzia ba, independentzia e, referendu behin da, bai edo ez, ez, ez, ez, batzutan ja, barri ze duko, ja zapalkuntzat emoten da, eta kasu horretan egon da, arriskularri bet e, atzetik egondan dan ba, esango dugu, zikinkeri hori dana eta gehi jau, e, gehi jau esateko, are gehi jau e, horren kontra sortuan ekimen bat, basalea ekarteko, ze ez dut uste, uste salantzan dirik hongo anik, kriston bomba moinakola, baina kontra ekimen horreri ez dut izango zer, baina sergitsi bai. bai, ba, esken batien hori da, ez e... ze gaitik ez da izengo albiste ez, plataforma horrek zabaldu gure duena, nokera bakitzen dugu ez dala albisti edo ez dala non interesekoa, ez? Eh, komunikabidean dizek, erabakitzen dabe, ez da belako publizidadari ikartzen ekimen horretatik eta bai bestetik, mm. ez da? Komunikabidean dizetan ez da bukiko lekurik eta herri mugimenduek edo erritxik sortu den eh, mugimendu horrek segaitik ez dukiko agotza eta tokiko eh, komunikabideak azken batien eh, horretara datoz, ez eh? mm, utxune hori betetera datoz, nik dute Asteko e, euren lana edo tokiko komunikabideen lana hori zen beharko litzekela, ez? Eh, komunikabian dizetan sartzen esdan informazio horreri leku emotie se teko garrantzi gitsu hau. Igual ez da Euskal Herri osoko interesekoa edo igual bai. Seklaro jaialdi horretara e, leku askotako jentia dator. Segaitik ez azaldu eureri zuki entzuten dozune edo irakurtzen dozune amen, hau da, ez dakizune da hau beste hau. Eta hori da, azken batien, informazioa zabaltzi Objetiboa izetie Eta gero, alde bizek eukin je Nik, irakurtze doteni Nodentzute doteni, nik erabakiko dut Nire iritzen, nik sortuko dut Bai, mm. <totsua> bai, da, o, sa, justo zuk esan zuna Ez kestire azten konpetiduten maila bardinien Hore da Hore uh -huh. Honek promotoriek Ez takiz lan ditzen den promotoriek Baina, oza, dekondirue Eta erabiltzen dagoen dirue Hori, ba, publik reportajek erozteko Bai, elkorreon edo deian edo el eh, Diario Vasco eh, eta, eta ez da ez da lortzen diru ega, osea honek Saskun e, er, e, me bai entradak banatza sirela herriko biztanlin artien, orduen bai, zure entrada bat ematenu de matxoen, e, gratis, 80 €koa. Eh, zelan zelan egongo zara horren kontra, horren e, festivalan kontra. Osea, naiz eta osea ez, ez aitzo erosi baina dai, dai, baina sintsa. Kontra egon horren ber urte horretan gure izango duzu bai, bai, eta bai, eh, eh oza, Ni nintzen e, berrian egona zehengo udan praktikak itzen, eta berriari bai bi entrada e, oparitzuako zen. Berriak ez atara informazio bat horren e, alde ez, ez kontran, ez pan ez toduzte e, e, kubridu zenik. Baina handa behar emoto ematzen zen bi entrada oso gatza ingo jatzu eidazti ebere Kasu hori berez zitu izetan. Berez hauselako, izeta, ya, ja, ba, deko zelako konzeptsio bat, deboi abitxunak entrada bat zuko ez. Ez es, es, pentsetan, eh, bueno, bai, obviamente, kasetarizok bada eskara tontoak eta badak eguz egaitzik mm -hmm. emoteiak uzen eh, oparizek. Baina... baina, osa hori, zangudot. A ber, nik ez gara sortuko festivalan kasu espezifiko hortan larrei, ze, ez dato hor ari ere, baina nik guztot, nik neu bintzet kasu festivalan kasu horretan radikaltxunaz. Uste dut erritxarra edo edo norbazara eta jakin bat gizu, kosta daterako kostalegia edo leide kostaz hori zelan alatorrera saltea ben eta isiltzen baldima zara, niretzat ja erositze sauz, juanezaren. Niretzat, dirue ofreziuten moduzue, ez basoaz ez ez desaten moduzu, baina bat gizu horretzien promotoran artien, musikatalien artien gitzin, berbea gitxina, gitzin da horreiburuz, zelako roio txarraka gondien, niretzat ja erositze Eta horren eurrien, galderera purtsua bueltetako, eh urrera itzeko ba Tokioko komunikabide batek seitzen daben ba hori batetik ja be, betik hasidan e, norbanako bat estot esango goro jarri baiaintzet pareko neurri batera igo eta hori eta gero, nah, da, nah, Azkenien, negozi, nacional, ez da gutxi eta gaurren importanteena ba, da simple na tokiko realitate bat askenean realitate nagozi, nazional, provintzial eztaki izan definidu barra realen unsi baten gerizpetan ostontzen da nah, ba txiki hori o realitate multzo txiki hori ba era hori bai importantea eta oso simplea bai aos Eta beharrezkoa ganera. Bai, bai, bai. Ezkin nien e, gaurroguneko mundu global izabonetan badakigu zerpazetan dan ametik hamar e, mila kilometrora eta ez dakigu gure ondoko errezen zerpazetan dan eta ez deko garrantz egitxiau, eh? Lenea ipatu dugu moduen. Igual ez deko garrantz egitxiau ikusti e, ez dakizema pertsona zute baten ondorioz etxe barri geratu dela edo ez dakizela entegiko Bai. Ez dakiz ema pertsona elanbarik geratuko dieela. O sea, ez dielako enpresa handi batekoak. Badakigu Amazona zen, oin sut egonda ah, Badakigu Turkiares gala Joan Miroño porretan, uh -huh. baina ez dakiguna da Jaialdi musika jaialdi horretan, Santa Katalinako eh labar ondoan diren jaialdi horretan ez da lehenengo eh lenengo, será, Sorospen sistemarik edo lelengo primer auxilio esan Sorospen. bat, bai. Yeah. Eta zer gertatu eskero Leido Costas Juan dala Eta ez es behar fizikoa Hauda, pertsoni eh, jatsan aldeuen lezino Multoa, karo, mm hori -hmm. iztaki jentiek Bai, karo, eta ez tabela Horkeztu bai. behar izen memoria bat ez, ez, ez, ez, Justifiketan segaitzik bai. jasoda bezen lauren mili euro Ezko garraritzatik bai. bai. ba Eta gero dauz herriko eh, eragile batzuk Jasotzen da benak boston euro eta dana justifike Bier da benak eh, udaletxeetan Zasangudot mm -hmm. Bai, jarretuko ba hau esaten, Crystal Fighters Ez dagoela eukin inior ikusten, Antiflag oso guai egon Eta bueno, hurren gurten arte edo. Bai Eta ja, horrela etxia bai Es, es iseti, bai, eh esi setie komunikabide hori eh maila globalien emoten danan herriko reflejoa o sea ez da itultzen badiaesten o sea askotan bai pastan delako eh, ba igual maila globalien emoten dan zeuser eh gero kon tokiko komunikabide horre horren horrek herri zenoki duen eragine bai osea amazona zena desasu ba etaite se, ba? arira, senarira egin kien este izerrinda da orden bebaizan eragite eskum bai normalako osea gaur ongo ze kostelako kasualidad paseta da dano da, lotute eh, gizarte honetan baia ustai curiosa uh -huh. eh ja bueno herrisegase hasi gara da eh, apurete lotute ia komunikabide xar remaneukin bierdamen zuen eh, uztes herri mugimendua edo eh? Hombre, da, komunikabide txikizek eta herri mugimenduek esken eh, baten heebarreak izeile izen bidien. Ez da besterik alkar behar da. batzuk informazioa jasoteko eta beste batzuk iten dabenan barri emoteko eta ikusten da binomio hori horrek ondo funtzionetan dagoela. Baina claro, e, komunikabide handizetan herri mugimenduek ze, ze aukeradeki ez. <laughs> Gernikiko Zein da errije, Komunikabide handi batentzat. Haudazu, eh, oh, ja. herrije esat naguna, ba herrijenitzak Gernikeda. Deia baten, berria baten euskalerria. Bizkaierria. Baina ezu, herri mugimendu sort, eh, da eurentzako herri mugimendu, haudazu, eh. sare izango da herri mugimendu bat eurentzako. Bea biztu irratia edo izango da. Ez? Horria, horria, hor dau, ez ta da, bai, bai. eta claro, eh, euki biherdabe harremanori, nire ustez, bai. Noretesan eh, komunikabidian dise tambe xose lan bermatuin biko litzeke. Eh, mugimendu esain handizk edo hain proieksio handiz ez que izan mugimendu be, no ze peñen euren lekutsue, euren tokitxe, emotie, ez, eta ez da moten. Hor sartzen dire herri komunikabidian, e, zera papera eta eda garrantzi ze, ez? Beste gauze bada, e, mugimenduen atzien dauzen erritarsumeak normalien, beste bier bat, beste ardure batzuk eta beste gauze batzudeik izenak, eltzen diren ala ez, e, eitzen daben hori, komunikabideetara eroaten asaltzen edo informazioa elarazten, ez? Izenbikozara ari zuzena? Onda funtzionetako? Edo, adibidea jartxearen, leku edo denpora baten sartubarik. Sartzen Sartzenpastan da komunikabide baten trontzoiek, hau da, esango dugu... Ekiz e, egunkariren erdiguni, esango dugunak, e, lan tzen dugu, esango dugu, esango dugu, provintzi bateko hiriburuko e, arasoa Eta gara azpi multzo batzuk, adibidez, baiaraz baiaradu asenak, eta horretan, bakotxeko realeetxikitek plazmobordez, hiriburuko berriro. Zegaik, hiriburu, e, justo baiara horretan dagoelako, ez da, eta saltzen nabi hien ondo, ez mm -hmm, da. Claro, ni gustot hori ez da horretako leku hor dau, ba erdigune hori o depicentro hori. Hau da egunkari zentral negozio hori. Hau da, ba hitza batek, bustorialdeko hitza batek, nik, ba kasu honetan ez dago estator estau bat, batse bilbo ta bustorialde mañana neke onartuko nekei guzko begia honez bilboko barrizek emotie foru da ulekoen bilboko hongo balitze ulertzen gustazu? O hori sortu da lekuko tokiko zerari. E, barri txikizari, errealia de sarritzen izkutu berbia eta botza moteko mulartzen bat ez da zuke sanai dotena Ta, adibidez, elkorreo bat, egon gobalitzea ez tekitagoen, bueno, edo ez, ardurei basko lik ez ustein egon gobalitze, elkorreo e, kuadriade gopegi araban, ez do nahi gazteizko barririk e, jas, jasogure zera bide hortatik vale? nahi doz niringurukua oda, ni guztetak azkenien tokiko baldin bada Oso ondo izletuta honbia nongo barrize dien. Kero, claro, no, eh, beste teori edo teorema bat te, dana ala iriburue, eh? dinona. Todos Madrid, eza den da, todos Bilbao, Gasteiz, bale. Hoda, eragin euko dugu, anarten dan erabakisek, hemen paseko da nagaz, Baina horrek ez da, emengo realidade txiki pragmatikoari lekurik ein beharrez jakenik, bale? Aprolete, asalpen, aproleten naz, txu izen da, dan? Bai, bai, lertu da, baina, no, eh? karo. Orratzien beti daux interesak, claro, ez? Claro, claro. Sartzen badane Bilbo Barakaldoko ko baten Bilbon eh zer da? Bilbon sart saltzen dalako gehi hori periodikue eh, Barakaldoan baina. Claro. <laughs> claro. Eta e, bai, eh e, selan, eh, batien, eh batzutan eh osea ni ustez bai prozesu e, bai tokiko e, e, komunikabide horrena komunikaziorena bai, bai bi modutara daemon alde aldatetik aldemon egotie e, diru bat edo danalakoa eta komunikabidea 8 da, komunikabide da, da horrek emotieko burturie herrisen e, emotetan geuzari ba ere beste geuza da herri mugimendutik bertatik urtetie komunikabide bat ba e, adibide asko dauzena asken batean ja horre, hor sortzen da nahi ja, herri mugimenduen sortzea komunikabide da hori osea komunikabide hori herri mugimenduen parte do dala esta gauza bat Hasi batetik landara bi sortzi. Errezago da, landara bi hasi hazi behar daño. Ezta? Ez azkenen zuherri movimentu batetik sortu basara. Ez ke... Zure susterrak horre die, hortiz Azkoz behu eto, akopleko zara. Eta, bebai, bestien... Azken batien, e, diru batetik urten behan guzti hori. Claro. Diru horren atzin dauen... Etekinatateko e, interes hori, bebai... Tuta, e, guztiz, guztiz. E, ez badozun lortzen... E, Horregaz, etekin hori segitzi aurrera erraten... E, Ya, estaldeako efektiboa edo Informa sinori Bai argi da, herritik e, sortu biherdan Zoser edo i, izen biherdan Tokiko komunikabide batek ez da igunaz inoiz Bez, finantziazio bat Behar dagoela bai alabai, beti? Beti Horita, karo, errin mugimenduek edo Errizek sortu hitza niko... da, dibidia ez? Euskal gintzak Mugidu ban, behintzet e, Komunikabide hau sortzi berria sartu zen, tokiko, komunik, tokiko beste hitza batzuk ukiba zelako ta bueno esanmen bueno igual eskualde honetan ber sortu leike hitza bat. Bea gaur egun ez dau eta berreskuratu gure dugu ta ez daia erresa ze, azken batien hori da e, ari zuzen hori komunikabidian eta herri mugimenduen artean mantentzi ez da erresa. Herri mugimenduen herritarrak dabizelako ta gaur susauz bizerbesti dator eh jarraitzieen komunikazio hori batzuten eten egiten da ta irugarren hanka bat proiektu honek nun euskalgintza eta herri mugimenduek mugimendu exortzesien sartzen ziren hor uh -huh. hilemenez izan batzar bat eta astertze izan ondo doa ez doa gaizek lantzen dire ondo zerkeratzen da kanpoan eta orain berreskuratu gurien gabiz hori eta aurreko neguen aurreko neguen edo orainbi negu ibili ginen herri herri E, elkarte ez elkarte, talde ez talde, batzarrak egiten esaten hau, ze dugu barrero gure dugu, zuek eta guk bat izetie, zelan komunikeu al gara, zozer dugu zelan esan aldo zuen, guk zozer behar dugu zelan jo zuen gana, zuen diren, zelan, jakin geinke guk. Zer, azken batean, etorkizun bat, badauen e, eskualdien komunikatiboki holan izengo da. Oza, gu amen gauz, informazioa zabaltzeko, baina informazio hori guk ez dugu sortzen, guk ez dugu hait Sueke jenden zuè. Erriseke jenden du. Bai, uztaske matien, eh, sortu bidela como sare edo egitura batzu, ba bestela askotan bai jotzen dugu algo personal, Nik ni que secheote no no rritzan lan itzen duena, mm -hmm. pasikotzegu informazio hau emotiko cobertura da. Klabia dela, oza, mendik aurre hazti hori, sortzen, ez da, ariero edo danalakoa, bai, oza, nik uste etorkizunea begire. Ba, egitaskotan ez dagoela txipori ez da, azken nire, ba, er, movimentu talde honetan da bilena bera da, operario ez daki zen, lantegi zen, ez deko txipori de, komunikau hau albiste da, hau, ez, nik etxot da, egin, eragin, eta sortu, bale, jazta, bai, saldu egiten duzune, ez, eztela, utzalien geratzen da, Eh, beti ez bauen beste baten bat, bat esatuen hostia Hau herriar e, e, da edo, Ja, hori da Habitxu eh. da, justo Ez que moten dugu e, e, Urrengo alderi haia Sientzuk zuen sientzuen ustez Gentin heltzeko e, bideonenak edo e, Edo zen metodo komunikatibo Edo ba igual Suen e, jakintzatik Bueno, guk Javi, xera biltzetago, zuketan ikasko Xera <laughs> biltzetago que será. Bueno, guneiko gara, vale. Ah, vale, vale, vale. O sea, ikusi tzen Twitterra gaur erreun gasti ekiztik Bueno, vaya hor beste kultura bat, ba sartzen joan a ver, argi dago da. Paintzet hori izaten da. Nikozitzena Twitterren. De datos Jose Antonio, o <zuse>, <risa> <risa> a ver, argi dago da. da Gernimeme. Eh, ger, eh, eh, eh, eh, sí. <risa> <risa> <Mor? risa> eh, no. <Mikael>. Eh. <risa> <risa> bueno, va. Argidago una da edo bintzet hori zaten da, sare sozial bakotxak eguneko momento jakin baten dekola eraginkortasunik handizena eta ganera e, eduki jakin bat edo beste e, zabaltzeko duen sare sozial desbardinen artien batzuk eraginkorra diela eta nik usteot, gaur eguno alde batetik, esan nahi duana sare sozialak nik bintzet gorantza datozen eta jarra daben erramintza ben e, diela e, eta beste alde batetik, da horroa tornaz E, bai Jakimer dela euren erabiera ezte eta arduratsu esateko dizenaz, baina praktiko esango nukei, GG. E, e, e, Erabilera on bateitzen, sarritzen, saiatzen gara, sai sozial asko egiten eta zure dugitzen zeran ebalan. E, e, sartzen hor eta danatatik edatzen da batzutan erresa badagoal karta batzuk e, barruen gordetie eh, gordetie gordeti, e, gordeti e, eta enbierdosun hori ondo edatzie. Jakinie baseratzeko edukinen aiduzun edatu Gure hartzea doztatzu Jakin ze bide aukeratu, zer aukeratu Doran barruan dauz Zer anidatzi, zer gazki aukeratu Zer jarri, zer ez jarri e, Zer zaretan helarasi Dana, asko baten, nik uste otolandoala Lietzat oso oso garrantzitsue da identifiketie eh? Zure publikoa zain izango den Zer gure saldu, baina batez, be? nori gure dozun hori nori saldu? eta, Zure publikoa izango da nori, nun mobitzen da, zer kontzumitzen dauen. Hau da, e, pensionista batek, gure bat dauen, e, busturialdien egingo dauen, mobilizazio batean barri emon, e, e, genti erakartzeko manifestazio horretara, ez da sartuko Instagramen, ze normalien ez dientereko. E, Ez da hibirko gabeko amarretan, saiz, ozeretan, seguru asko. Horregaitik txik. Horrega txik, igual gehi zaube erabiliko dugu, e, ez dakite oizmendi, edo inguruko erratize, edo itza, edo dena dalakoa, ez? Bai, karo, gazte mugimenduek gure bat dauen, horren e, sozen barrien mon, antolatu dauen sozen inguruen, ba, bai, igual du kartela Instagramen, edo, edo Facebooken e, e, ingo deu sozer sartuta linke ingo deu e, webgunera, zai azkenien, komunikabideek. Olan, hensibe ez dugu konsumiduten. Guz hartzen magarak egunkari e, e, digital batera normalien, normalien izaten da, Facebooken edunen ikusi duzuleko, loturi eta klik egin duzu albizte horrek interes, interesa usaitu leko. Mm -hmm. Ez da boitxurerik e, lehen egot ez amoduen suaz kafeterire eta periodiko irakurri mm -hmm. edo bierrera heldu eta benga. Esartuko naz, e, berrian garan, korrean ez dakizare eta ikusiko zer publiketaren gaur goizien. Mm -hmm. Esartzen zara, tura. Facebooken eta deno zu, augurot irakurri. Tlak eta klikei diesu. Batebeste gaztiengan zelandan gerota gehi hau, zeuzere da kargarri seisetie eh? eta ah. hortik bieratzi, ba hori Arlensa mezue hasikerakoa da eroia horti lotxe Da eh? igual nagusi, o sea, gente nagusiengan geizaudan, ba igual badiez irratize hau bera, ba igual kotxien joaterakoan stainon oitzuragi aukitzi irratize jartzeko eh e, pendrive bat e, um, malumagas eta hor. <laughs> Koesto ba, huengo hemen e, publiziaren marketin, <laughs> no, ez ba... ja, vale. konturatzen abilit min... Ogotala urteaz, zera oin osarra bana zela. Ez que ni goizetan sartzenaz, eta olan, bale? Zut bakarrenetako izango zela, eh? Bale, eta bernatara noa perioediko lehi ah, dute, eta vale. olako gauzatxuek, ah. bale? Baina, zure beti bueno, izan zara, naiko... Nerd, nerd, oso nerd. <laughs> naiko viejunoa. Ezo, eh? e, eh, bueno, hori, <gatiles>. ba esan garen akomentan, sarra nabe bai, oza, kartelea berabe ba modu bat da, eta gu badibidez saiatzen gabeiz. Justo gratis egaz, ba, konturatzen gabeiz, ba. No. E, Facebook eh estabila, o sea, Facebook berantsa doala. Eta, eta azkeneko bai, urtetar bai, bai, diren pasedan bai, gauza bat ointxo, bai. Eta bueno, bagabeiz baga beste kanal batzutatik eh WhatsAppetik egiten asko be bai. E, linke oso azkenen honek asko mobilekas estado hondo ba, linke paseu eta eta gudeunak entutien. Gero eh arrakastatzu badan edo ez, hori beste gauza bada esangundote. De, erabiltzen guza informatu egue bai, dire, igual ordu beteko irratzaioak, eta ordu bete ba, bierda, eta igual zure e, oitzurratan ezpadeko zun barneratute podcastak entzutie dolan, mm. ez da, engerrez mm. alortzi, nono, no, no, ba, ez dakit, ba, gaztien tale batera bota linke da, igual ezkarrekotzu batek ez, ez edo bik. ezpadeko egun barneratute podcastak entzuti edo ezpadeko egun, ja berez aurretik e, ezarritze ze tarte, ze denbora tarte erabiliko zun horretarako, edo ba ezegi ba gimnasioan hauenean ez, ez bad kaskoak azalteko edo kotxien noanien ez bad gutu itzurarik ba US bat zartzeko podcastak has edo azkenien ba, hori da eta horren kontra itzi ba oso ba da bai bueno, gara kanala diferentek erabiltzen eta gente dela otsen zaietza bai bueno ni e, gisa enbiardat eh e, e, bestela erramente bingo dut hau <laughs> ja oh, iritsi personala da Noberan publizidadia itxe whatsapp erabiltzen niretzako da, kantxagarrese eta nekagarrese. Ez daki semmat talde dugu zen, ez daki semmat e, whatsapp eltzen jakuz egunien, azteza, einarrakoentua, geur gabaz, eltzen zaren eitzera, zenbat konbertsa egon egonzaren, barbaridade bat da, geur egun. Semmat denbora gentzen gaitun horrek. Ganera, azten aspetxeta daino, bakotsa guztizetara sartu bierbanan zen, eta denboriek e, ez dote zango galdu, baina inbertidu, inbertidu nire denborie hori irakurtzen. Baia, eh? Bat zuten galduz, eh? Amaitzi zuten nizu Bale Bale, esan eh? eh, yeah. bai, edot, esken nien, niks saldu nahi badot seguruenik enik, ez da gauzarik logikoena, nire launeri salduera itxie yeah. Zarritzen hori bota gari bella erdi saldute dau Baila, claro, apostu ez ba da bor, aposto erkanpoan dau Ez etxe dut, zaitxun jentik, da, bideo gatzaua da, baina aposto erkanpoan da bala uste hot Baila Ez da, gero malgut, malgutzi, ez malgutzi, esken Auraitzi asko dau, jente asko dau ezaitzun entzungo ze baitkin orsaren eta hori nahikoa izango deu ja eszesko borobil baten moteko informazioan sartu ordukoa batzuetan ba berdie gorriz pintxetiek gorriz berdez baltza zuriz da zurije baltzes ma prote hermangetia norberen konbikzioak itxi bari baina eskeztau besterik bai seiatuen gaineten ez titularre holako edo ez er engaño antzekoa da bai bai engaño antzekoa da baina eta bai adies bitzu adies In, uh, Twitterin behar bai bai bai dau lan publiko gaste bat, digamos Bai bai bai igual publiko bat bai apure politizau eh Edo, digamos, bai bai bai da cosena interes batzuk eh, mm, Instagramen eh gente que aime eta orra itzi bai, sanzuk esansuna, ba igual Twitter ni idazten mas zeu ser modu batera eta twitch e Instagramen beste modu batera, hasier ordekozun mm. subjektu edekosuna ordeko hor oso differentu da. Gustizados. Mm -hmm. Instagramen laguna deko cosus da Twitterren, ba. Gustizados. Beste komunidadietan. Bai, horia, o sea, igual Twittera geisau bali sortzu, igual incluso Eskalerreko beste mugimendu batzukak, eztain mm -hmm. ser, jode, eto sortu digan era iskerak, hau da Twitterren iskerak badau, abrir hilo, esan, yeah, esan astrako lastra <laughs> hemen astrakampan, sardan abrir hilo jote dago jote dago jote dago jote te Instagramen igual beste bat ez tegit eh? swipe up Instagram dugu swipe up altzetako linke tal vale sarreak ero esteko vale hortzak eta su oza no, o sea, no, pakotza no, no. ya beran lexiko norbanako edo partikularra... sortu deu bai bai bai ja vai. Vai, <tutu> ni ge zan Twitterren euskara sozial komunitatea nahiko indartzu dala igual Instagramen estan pasetan se está eta sare batolan eh, da bakotza eh, la, lagunadeko ez eta bolako euskaraz eta bueno gatzbe eta bolako bai ikuntza askorik eta Twitter Twitter e, euskara zeon baino aringa hobea egon ziren vai, e, nik gustu bai egunduta egon sain bai bai eta berdin komunikatu gure dosunez sare baten eta bestien estan erresa Instagramen komuniketan dan ez daik argazki horretatik eraturtzen den eh, esaldi filosofiko bat euskeraz eh, euskera zazabaltzia, da inglesezko bertxin hori pintzi eta listo. Eus, edo batzutan ez du esaldi hori. Argazkizi yeah. ikusti nahikoa da, ez totbi ergei Hau, bideu jau argaski ikusti nahikoa da, ez totbi ergei sarritzen ez beti, baina sarritzen bai bierdeu... Kontestoan edo markoan sartzeko, asalpen bat, edo barri bat lehiutena soaz, lehenengo ikusko dozuna, oienak esan dagoen modin, jengo da zer. Argazki zei, zenburu, titularra, izen testoa sarturduko. Baina horrek bai, eukin bideu, zera bat, esta? bat zuten Instagramek ez dauna bier. <hazitzen> O sea, Twitteren eduki edukiz eberageiz abalodetan dela igual Instagramen formak edo eduki horretara heltzeko da estetiki edala igual eleengo, no? Gero ez duzu bat deko, omen, zarezo zelak astartzen bueno, no, eh? <laughs> eh, claro, claro. eh, hasi eh, gara, behar, bueno, eh? bai, kolokioa, behar. Instagramek idekonbeste duzu bat da linkek kompartiuteko aukera erik izdeko la, klaro, ordune. Nahi. Ez da eko zesan amarmia jarraitzaile, ba... Ez gara izaro. Ez da ulimo negu honetan... <laughs> felicidad <risa> Da bueno, ya azken es que hon galderia. Eh, hemen eh, da bai publiko multitudinarioak ez bai beste galderarik. Eh, ya ya dozuen herri eh, mugimenduek hobetu biher dela komunikazioari dauka de esiones. Ba conto que ineku bai gasta semblan bai ikusi ogula biherri senagaitasun horrek eskuratzeko da. Ba, eske que bate Erdi erantsun dugu be, bai, eh, ez? eta txipori euki e, bai e, motivet, behar da. Eh, no egiten den uena bai egiten deu eh motivet, no berak motiveta, erri mugimendua sortzen danie da beharrezan bat ikusten da lako, aldatzeko edo zozer e, eragiteko edo dana da eta ez du zu egiten e, saltzeko eta orden e, egiten duzu bai ez deko zu txipori hau albiste da. hau e, zabalduen biardo ze lortzen gabizena e, kontetako modukoa da. Ez da, bu, eta hori txipea aldatzi nik uste beharrezkoa dala. Noberak egin dugunak be, bere garrantzizeba dekola hitza e, baten, inkluso segun zer dan, e, ete be baten be, leku eukin aldauela. Dai, eta sebaikik ez, sinistu horretan. Nik esan buruz eta bizotes jokatzeko. Bizotes, berbiestekenari emoteko, edo hor eser ezien ardi gerizpetan garratzen dian egoerak atarateko, baina buruz izen koizemberdalako eta jenti mm. irabasten jakin da jentik mm. zu jarraitzi biherdozulako bizirauteko hain zuzen be aurrera itzeko beste barik beraznik hori e, praktikoa izetie, leku danatatik edatie gustate jaitzen atik gustetan edo batez datozen atik auto danatatik edaten jakitzie eta aro ba zure konbisioak gauza badiela baina hor kanalizetako bidea asko ausela tal listo izen berdala bai psikologia bai herabili biherda ustiz Vale, Osea, es que matien Se da, da Es esaten da Como charrada, la Osea, es que matien su que Erre movimendu baten eh, Talde, baten parte Base, en sure da Gente batzi horretara Base, da sure Osea, es que matien acomodua, sunet, kise, errealia, kiko, ba, sun, su que Penxada comodoa Eko zune Tagaurrongo Gisea, errealia Eko irakurketa Eko zun Zunai su hori sabaltzi eh, Lógicamente Osea, esta plan Gente obligetie eh, Baya Es da, Gente convenzio Hori logiko da eh, Enau a Inda batek esango da buenas Baina ba iban oso adoz, erbintzetik usteot, sortzen dabezan kontenidu edukin eh, titular sensazionalistak oso oso praktikoa dira, genti mobitzen dugu. Genti morbo horrek, kasunetan edukinen morbo zoa da, eta nau batea beste gauza batera guazelako, baina sistema horrek, zabaltzeko sistema horrek emaitzek eh, emoten dugu. Hori praktikoa da, eta hmm. hortik ze zebaztote dango. Beti beformak zan jute, eh? Beti, beti, beti, beti. Baina, bai, azken batien, eh, naiz eta zuk zure pentsamoldi eta zure helburuek euki eta zure Entsam molde horrez ez doa bat zu, edo zure helburuuka ez doa bat esan dagun e, korreok dekon lineadi editorialaaz. Uh -huh. Be segaitik ez duzu zabalduko, e, seaititik ez elkarrezketa bat e, zeure helburuek zabaltzeko korreo baten. Euren irakurriaek igual ez di, askori kurbilduko zuen e, ekintzetara, zuen e, naiotean,oso o ere abtrakta nabile no, norberana bai, bai, Norberana, ez baina nahi dute zan. Seraitik ez ez? Segaitzik zarratu horrek bidiek. Ez ez deko ez deko senzurik. Bates uh, eh, claro, claro. de kontu ta neukin gel correo dala igual saltzen da 180 ze da. Klaro, claro. Ta asko gero ezten dauela oitsuri gaitzik eta es ideologiz gaitzik, o sea. Egon sinke a dos, egon sinke tes a dos, esaten da nagas, maiske hori praktikoa da. Diru emoten deu. hori bideon bada, segaitzik E, edukinen, ordez, edukine barik zeba naz fijeko teknika eta metoda, eta bidietan eta naheko zubiragazteko, azken maten bebei. eta ero, ez bebai, hain modu kolektioan sino pertsonakaz, bebai, komunikazioan bebai, eta bada ben jente beti pentseko una esto lortuko bere pentsetako modu aldatzi, eh, estamos jodidos ordeen, esto gula bez gu como... Sartu gure burbujan, eta eze saiatu jente bat berbetan, bakarrik ez ezteguela konbentzietan momentoretan gure modu duen, eta zaiatu migaela konbentzi duten. Bai... Eta igual ez deuk pentzeu behar seure moduen duen, baina empati bat sortu zeinke. Eta ez da igual ipiniko, e, ez da marra bat bat dauen tartien, zeure marrin, zeure aldien, baina igual ur urbilduko da beste aldetik marrara, eta ikusiko desgeuzek beste Un modu batera. Claro. Mm -hmm. uh -huh. Bueno, beti izaten nabe, esarela seietu esa bier eh, kontrakoa konvenziuten baizik eta indecisoak eta ezta. Eh, bueno. Guztiz, guztiz. Mm. Eta norbere, hori saltzai baten moduen. Saltzai, esena saltzai alboko dendakoak dekon produktua txarraba ala esaten dutzenak, norbere produktuan anzinez tu barik. <gülüyor> Lortu berdozuna denda bizen artin dagoen eros li konvenziuti, eh? Hori daududan, batera joan, bestera joan. Vale? Nik uste. Eta horretarako komunikabideak Mutu lotjet santu edo lauden berbetan, baina Vale, ba va, ya esbauen publikoan arteen galderarik. A ber, eh ba ya mikro <susurra> Este ni bent testu beste galdera, bueno, naio do zuen zuen komunikabideen edo y te promoció SSR. Bistui ratea Bueno, baiengo dogu, bay, bay dogu. <risa> <risa> Seba claro, igual Ale, artículo, nastien, <risa> Es baina datorn astien. <risa> bueno, lasertator, lasertator. Da, da, da badaus hemen batzuk arima ta berrien nostaljikoa dienak, darenak. Orden datorn astien pistua da biztia, ¿vale? Horre txikogu, aire txikogu, piztu irratizen piztua, vistia Hostia, teaser Nostalgico, entzat <risa> Eta sol se naido de leidu, bajara itxe Vale, ba, que si no jara da Es Vale, bueno Bye. Hostia, ba igual, ba iba a eh, Jesucristo, eh, arima, no sé qué <risa> Eh, bichu, haitxe santo, eh <risa> <risa> Mi esker Bueno, va Eh, da, bueno, va Eh, comunica señor Jardin a distanikusko <risa> <Es, risa> Venga, Venga seguidu es, que Ok A, ah, bueno, bai, bai, comenten Biser zapatue, eh, Lauretan dau hitzaldi bat bai komunikabideen ingurukoa. Eh, domekan eh egongo eh, dire formakuntza taller batzuk eh kartelgintza eta bidogintzakoak, eh apurretik horren inguruen, eta erodatorren, datorren eh, astien aste azkenean egongo eh, da aspiretan eh, prentza horrak idazten ikastekoa. Eh, azken batean eh Ondotberko eskula. Mm -hmm. Eta gero, barikuen, egongo da saizosialan inguruko ezta bat eta ero, e, komunikazio jarradunat, iztetik eta dugu zen e, ondo hori zoan e, e, ausnarketa bat, edo emoteko tarte bat eta ero hori eta ero afari bat, burguet e, amaiera emoduen Da, bueno, hori xe Bueno mm -hmm. e, Aztran izango adana Muy bien Henga,